Перша книга, Хронік Розділ 17 Раз якось, коли Давид жив у своїм палаці, сказав він до пророка Натана Ось я живу в кедровім палаці, а кивот Господнього Союзу під наметом. Тоді Натан сказав до Давида, «Усе, що в тебе на серці, роби, бо з тобою Бог». І от тієї ж такі ночі надійшло таке Слово Боже до Натана. «Піди і скажи моєму слузі Давидові, «Так, говорить Господь, не ти збудуєш мені дім на житло, бо я не жив у домі від того дня, як вивів Ізраїля і до цього дня, але переходив з намету до намету, з житла до житла. Скрізь, де б я не ходив з усім Ізраїлем, чи ж я сказав хоч котрому-небудь із суддів Ізраїля, яким я наказав пасти мій народ, питаючи, чому ви не збудуєте мені кедрового дому? Тож і тепер, Скажи моєму слузі Давидові, «Я взяв тебе з пасовиська, відовець, щоб ти був князем над моїм народом, Ізраїлем. Я був з тобою скрізь, куди б ти не ходив. Я винищив усіх твоїх ворогів перед тобою. Я зроблю тобі ім'я, як ім'я великих на землі». Я призначу місце для мого народу Ізраїля і насаджу його, і буде він там жити, і його не будуть більше тривожити, і безбожники не будуть більше його тіснити, як колись, за часів, коли я настановив був суддів над моїм народом Ізраїлем. Я впокорю всіх твоїх ворогів. Я сповіщаю тебе, що Господь «Збудує тобі дім, а як сповниться твій час, і ти відійдеш до твоїх батьків, тоді я поставлю після тебе потомка одного з твоїх синів і утривалю його царство. Він збудує мені дім, і я утверджу його престол навіки. Я буду йому батьком, а він буде мені сином» і милості моєї не відніму від нього, як відняв був від того, що був перед тобою. Я поставлю його в моєму домі і у моєму царстві повіки, і престол його буде стояти твердо повіки. Усі ці слова і все це видіння Натан переказав докладно Давидові. Тоді цар Давид пішов, сів перед Господом і промовив. «Хто я, Господи Боже? І що таке мій дім, що ти так високо підніс мене? Та того було ще замало в очах твоїх, Боже. Ти говориш про дім твого слуги на далекі часи. Ти показав Єси мені, Господи Боже, немов би лаву людей, що йде вгору». Що ж іще більше може додати Давид, говоривши з тобою? «Ти бо знаєш Твого слугу, Господи! Задля Твого слуги, і з Твого серця, вчинив Єси це велике, щоб виявити всю оту велич. Господи, нема рівного Тобі і немає Бога, крім Тебе, по всьому тому, що ми чули своїми вухами». І який другий народ на землі такий, як твій народ Ізраїля, за яким приходив Бог, щоб визволити його, як свій народ, прославити його ім'я великими і страшними ділами, прогнавши поган з перед твого народу, що його ти визволив з Єгипту. Ти зробив твій народ Ізраїля своїм власним народом по віки. І ти, Господи, став їхнім Богом. Тож тепер, Господи, слово, що ти сказав про твого слугу і про дім його, нехай буде непорушним повіки. І вчини, як ти сказав. І нехай звеличиться ім'я твоє повіки, щоб говорили, Господь сил, Бог Ізраїля, Він Бог над Ізраїлем і дім слуги Твого Давида стоятиме твердо перед Тобою. А що Ти, Боже мій, об'явив Твоєму слузі, що збудуєш йому дім, тим той слуга Твій набравсь відваги молитись перед Тобою. Оце ж, Господи, Ти Бог, і Ти обіцяв Твоєму слузі таке добродійство – Тож зволься благословити дім Твого слуги, щоб він повіки стояв перед Тобою, бо що Ти, Господи, поблагословиш, те благословенне повіки».